то болючішим, страшнішим буде повернення до життя. Так було з Євпраксією. Не помітила урочистостей, не схвилювала її пишнота, не вразила величі неприступність замку. Не розчувалася, коли замість понурої вежі віддано їй справді королівські покої в Кановському палаці. Бо все те було звичне для неї. Усе було марнотою порівняно до тих сотень безкінечних днів, проведених у камені і безнадії. Не здригнулося її серце і тоді, коли вперше за багато літ почула з уст київського єпіскопа Федора благословення мовою слов'янською, а не сухою латиною Абата бодо Не вельми здивувалася навіть тоді, коли наблизився до неї слідом за київським єпіскопом прибули з посольством Руської воєводи, Блиснув весело зубо, мов би знайомий і водночас незнаний, ніби й давній добрий косоплечий рубака, а ніби й не він, бо усмішка та сама, і очі ті самі, а косоплечості немає, кудись зникла, а заодно не наче й сам чоловік, коли й не зникнув, то змінився до невпізнання, плечі його вирівнялися, трохи звузилися. І лише згодом Євпрахція збагнула, що в Кирпі немає правої руки, що він обрубаний, обтесаний, скалічений. Тож не було здивування, що Кирпа знов перед нею, бо мав бути або він, або той журило з його перлистими кучерями. Але й радості не було через каліцтво воєводини. Не менше радості було від вістей з Києва. Це вже вразило її в саме серце, від цього здригнулося, це наповнило її майже таким жахом, з яким, скажімо, довідалося про день своєї смерті. Бо в Києві вмер великий князь Севолод. Єпіскоп Федір розповідав про праксі, що як помер великий князь, то дзвонів київських не було чутно від плачу людського. Вважав, що, бодай, цим потішить доньку Севолода, не відуячи якою жорстокою мудрістю сповнила життя душу цій молодій жінці. Вона чомусь подумала, що коли б померла, то й по ній плакала б безліч люду. Мертвих завжди люблять більше, ніж живих. Як сказано, життя сповнене ворожнечою ненавистю, а смерть – любов'ю і повагою. І що менше чоловік сумує по мертвому – до більшу скорботу він може виказувати, бо так годиться. За князем же плачуть гірко і невтішно, лякаючись, що по його смерті прийде гірший. Бо новий князь прийде неминуче, а який ніхто не відає. Невдовзі по смерті батька в праксі загинув улюблений брат Ростислав. Покараний був за богохульство і неповагу до святих людей. Перед тим, як іти йому з братом Володимиром проти половців, утопив у Дніпрі лаврського чинця Григорія, а тоді й сам, утікаючи після невдалої битви полотриполя, утонув з конем своїм у стугні, і брат Мономах мало не втонув, намагаючись порятувати Ростислава, та нічого не зміг удіяти, бо вже тут діяли закони Божі, а не людські. Сказано ж, як живеш, так і умреш, Поростислав теж плакав гірко весь люд київський, бо завжди жалко молодого життя. Після тяжких істей про такі втрати мала б її в прахсі втішитися хоч трохи, довідавшись, скажімо, що на столі Київському по смерті Всеволодової сів його син, а її старший брат Мономах, перший захисник землі Руської, з-поміж усіх інших князів. Але й тут ж дали її розчарування, бо Мономах, мовляв, заявив, що слід дотримуватися ряду, встановленого їхнім дідом Ярославом Мудрим, стіл займають по старшинству. З онуків же Ярославових мав таке право Святополк, єдиний уцілілий син Ізяслава, найстаршого з синів Мудрого. І вже посольство це прийшло від Святополка, якої в я майже не пам'ятала. Могла згадати хіба що його матір Олісаво, та й то через те, що з нею здружена була її мати, княгиня Анна. Бо обидві мали однакове походження, з чорного люду. Обох князів взяли за їхню вроду. Обидві почувалися попервах осомотненими і чужими в князівському оточенні. Тому і горнулися одна до одної. Ще пам'ятала Євпрація, що вже з малку святополк відзначався Неймовірною скупістю, за що з нього знущався щедрий і веселий Ростислав. Бо для Ростислава, як і для Єпраксії, скупістю князів видавалася річчю найбезглуздішою. Скільки бачили діти князів, то те й знали, що ті сідали на кони, злазили з коней, молилися, пили, їли, усі були з мечами і в золоті, на конях і в золоті. «До чого ж тут скупість?» Стрибаючи на одній нозі, любили вони приспівувати складену Ростиславом приспівку. «Князь, князяка, кінь, коняка, князь, конясь, золота злась!» Княгиня Анна, почувши якось ту примовку, страшенно обурилася. «Яка страмота. «А ось тепер скупи святополку весь у золоті, сів на золотий стіл, сів на золото!» і вже цей не злізе із золота ні за що. Як усі скупі, а також обмежені люди, Святополк відзначався багатослів'ям. Ніколи не шкодував слів, цього єдиного скарбу, за який не треба платити нікому і нічим. Він прислав їй в праксі розлогу грамоту, де говорив і про любов, і про ту радість, якої зазнав, що сестра його високовельможна, перебуває під покровительством і захистом Римської церкви і її першого єпископа. Щедро дарував святополк поради, настанови, побажання, ще додавав до цього любов, закликав до покори перед Богом, отже, і перед Папою.